Politikkens tredje sektion, det var dengang, at politikken havde en øh, internetsektion fra den 10. august år 2000. Øh, og det, som de skriver om politikken, det er et, en anmeldelse af leksikon for det 21. århundrede under titlen De røde faner svinger på nettet. Øh, og det er et uh, to opslag, som Henrik Palle, han skrev dengang, hvor han skrev om. Øh, om leksikonens lancering, og hvor han øh, skriver en, en faktisk meget positiv øh, præsentation af leksikon. Det, der også var situationen på det tidspunkt, det var, at der ikke fandtes andre elektroniske leksikar, slet ikke på, på internettet. Så leksikon var på det tidspunkt det, det allerførste. Og noget af det, som han også får gjort opmærksom på, det er, at øh, leksikonet ikke er et, et fuldstændig fyldesgørende leksikon, det vil sige, at tager ikke alle op, det er et supplementsleksikon, som, som supplerer de eksisterende leksikaer. kan du beskrive lidt, hvordan er den her opslag ser ud? Hvad er det for nogle billeder og symboler sådan Ja, der har været en, en billedredaktør, som har hygget sig lidt, så han har hentet et, et stort billede fra en, en Land- og med nogle folkedansere fra Ungarn, eller sådan, så er i gang med en eller anden større dans på, på scene i, i Fældeparken under under øh, overskriften, at øh, øh, i 70'erne og 80'erne blev de røde faner holdt højt i fælleparken i København to gange. Først den 1. maj og siden til den store Land og Folk Festival i august. Og så har vi så det her billede af de her ungarske dansere, som er i, i fuld gang. Det er, billedredaktøren, han hygger sig lidt, det er selvfølgelig også, fordi han gerne vil slå lexikon det hardcore med de der lidt, lidt støde ungarske folkedansere tilbage fra 80'erne, eller hvornår selv vi nu har danset rundt der. Uh, og så er der et par andre billeder også, der er et, et billede af, af Che Guevara under titlen Våde Drømme, et af ikonerne for særligt kvinderne, tænker Henrik, Henrik Palle så. På venstrefløjen var argentineren Che Guevara, han hjalp Fili Castro med at befri Cuba, men blev senere slået ihjel i et håbløst forsøg på at skabe revolution i i 1967. Kan du sige noget om, hvordan den her avis er, altså, hvordan den passer ind i den generelle modtagelse, som vi fik, fra, da vi lancerede det? Jamen, der passer den sådan set fint ind i, fordi det var en, en generelt positiv modtagelse, som, som leksikonet fik på det tidspunkt. Altså, de store aviser øh, skrev om, om leksikonet, der var anmeldelser i, i politikken, der var også en, anmeldelse, en mere kritisk anmeldelse i, i banske tiderne, øh, og så var der nogle anmeldelser i, i mindre blade på, på venstrefløjen af, af leksikonet. Øh, Og hvad er kendetegnet for omverdens modtagelse af leksikoner? Jamen generelt positivt, at det er, er stof, som, øh, som er interessant at, at gå til og skaber et, et, et overblik over... Øh, det er noget af det, som, som politikken slår meget ned på, det er, at de opfatter det meget som et, et venstrefløjs leksikon. Det er også derfor, at de har valgt den her overskrift, de røde faner svinger på nettet. Øh, Og det er rigtigt, der står en hel del om venstrefløjen i leksikonet også. Og hvis er sådan, at man ikke har andre steder at gå hen, ja, så er leksikonet et sted, hvor man kan få den information. Men det er jo ikke, et, det er ikke bare et venstrefløjs leksikon. Det er jo et, et leksikon, som supplerer eksisterende opslagsværker. Vi, vi sagde dengang, at det gør vi sådan set stadigvæk, at leksikonet supplerer de eksisterende leksikar ved at skrive nogle af de ting, som de eksisterende leksikar ikke skriver, eller hvor vi synes, at de skriver noget sludder. Så det er ikke noget, som, hvor man kan slå alle ting op. Der var øh, nogle læsere, som der skrev ind på et tidspunkt, jeg tror, der var nogle skoleelever, som der skrev ind, hvorfor skriver jeg ikke noget om hamster? Hvis der er sådan, de ikke skriver noget om hamster, så boykotter vi jer. Og det er for at sige, at jamen, altså, det er et leksikon, som ikke har det hele med. Altså vi skriver ikke om hamster, fordi det kan man gå til andre opslagsværker og så læse om, om hamster. Men hvis er sådan, at man skal vide noget om demokrati, eller hvis man skal vide noget om filosofi, eller hvis man skal vide noget om Kuba, eller hvis man skal vide noget om, om SF, eller DKP, eller Socialdemokratiet, eller Fagbevægelsen, eller sådan, ja, så er leksikon det et, et sted, hvor man kan gå til, hvor man så kan finde information. Du sidder her med øh, to af drivkræfterne bag lexikon.org internet lexikon for det 21. århundrede Albert Jensen øh, initiativtager til lexikon.org øh, og Louise Langborg, som øh, sidder i bestyrelsen for lexikon.org 1. maj har det 10 års jubilæum og derfor skal lexikon.org både fejres og diskuteres og derfor får du her en ærlig og kritisk status på lexikonet Hvad er øh, ideen bag lexikon.org? Man kan sige, at internettet har, har bestået eller har, har givet en, en demokratisering i videreformidlingen af informationer i den forstand, at det er, er meget billigere at, at videreformidle informationer. Hvis det var sådan, at vi skulle have lavet et, et leksikon i skriftlig form, ja, så havde det på, på en helt anden måde været et, et opkomst, opkostningsfuldt øh, projekt. Det her lexikon, blev, da det blev startet, blev det jo startet med et budget på 20-30.000 kroner som blev brugt til indkøb af teknisk udstyr, som blev brugt til, til at indkøbe nogle af de vand uh, i honorarer, de folk den her organisation i Uruguay, som leverede landeopslag. Uh, hvis det var sådan, at det skulle have været trygt, så havde det været et, et budget på 10 millioner eller på 20 millioner eller sådan, og så var det slet ikke blevet til noget. Men nu eksisterede internettet altså på det her tidspunkt, var på vej frem i, i slutningen af 90'erne, og derfor så det muligt at lave det her projekt på, på internettet. Og dermed bidrage til en, en mangfoldighed. For problemet det er jo, at, at selvom det ikke er kirken, som har meningsmonopol i dag, eksisterer der alligevel nogle kirker rundt omkring, som stadigvæk mener, at jorden den er flad. Øh, og da de, de, de kirker, som der eksisterer rundt omkring, har brug for udfordring, udfordringer, har brug for, at der er nogen der siger, nej, jorden den er faktisk ikke flad, den er rund. Og i øvrigt så skal I ikke tro på, bare fordi vi kommer og siger, jorden den er rund, at det så er, er os, der har ret. Vi skal prøve at, at få forskellige historier på, forskellige vinkler på, øh, hvordan, hvordan situationen egentlig er, og så prøve at danne jeres, jeres egne idé om, hvordan, hvordan verden egentlig er skruet sammen. Og det er det, der har været årsagen til, at, at en af hovedparolerne for leksikonet nemlig er 20 på alt. Og når det er sådan, at de opslag, som er i leksikonet, de er bedst, så er det opslag, som præsenterer forskellige indtilsvinkler og forskellige fortolkninger af, hvordan verden, hvordan en organisation, eller hvordan en person, eller hvordan et begreb egentlig er skruet sammen, for at tvinge læ læseren til at navigere mellem forskellige holdninger. Og det er meget på tværs af De traditionelle opslagsværker, som jo netop præsenterer sig selv som faktuelle og som fakta, og hvor det er, hvor det er der, at man får øh, den præcise oplysning. Og det er der, hvis det er, man går til dem, ja, så kan man få at vide, at jorden den er flad. Øh, og hvis man går til dem, så kan man få et, et billede af, hvordan den herskende, de herskendes meningsopfattelse har været på et, et givet tidspunkt. Det er, et det, det er jo sjovt at tage sådan nogle gamle opslagsværker, altså nogle gamle leksikarer, som, som er 100 år gamle, eller sådan, og så kigge på, hvordan, hvad de har skrevet om Næger for eksempel. Ja, så får man et indblik i, hvordan, hvordan verdens, verdensopfattelsen var for de hvide forfattere, som har siddet og skrevet på det tidspunkt. Og det er sjovt og interessant, men et eller andet sted også tankevækkende, fordi det sætter, det sætter hele vidensforvidningen og hele videnskabsopfattelsen og hele videnskabsudviklingen øh, i et historisk relief, fordi den siger noget om, at ja, det, der blev skrevet for 100 år siden, og som vi kan sidde og mure sig lidt over i dag, ja, hvorfor skulle man ikke mure sig over det, som er blev skrevet i dag, om yderligere 100 år, og sige, ej, mente vi de virkelig det dengang? Det var da godt nok tårligt. Ja, det gjorde man, og det gjorde man måske, fordi at man netop gik hen og købte de her opfattelser, som de kirker, som der findes rundt omkring, de præsenterer, når der de kommer og siger, tro på os. Vi siger ikke tro på os, vi siger tvivl på alt, og tvivl også på det, som vi skriver. Vi skal holde, vi skal som som læser og som bruger af forholder forholde jer kritisk til de, de ting, som, som I læser. Også i leksikonen, men selvfølgelig også de andre kilder, som I går til. Men hvorfor er det vigtigt at give øh, journalister og skoleelever og her for Danmark øh, de, de her informationer? Hvorfor, øh, hvorfor kan det ikke nøjes med, Wikipedia er eller øh, Gybendals øh, opslag? Personligt tænker jeg ikke så meget på, hvem det lige er, at jeg Jeg tænker ikke, at jeg servicerer ikke nogen specielt, men jeg synes, det er vigtigt, at de her opslag og leksikoner er repræsenteret i det samlede mediebillede. Hvorfor? Okay. Fordi det har, det har på nogle punkter en anden vinkel, som måske bryder lidt med nogle, med de fremstillinger af samfundet, som der er en meget bred konsensus om. Og fordi der i leksikonet også er Nogle såkaldt mere kontroversielle vinkler ind imellem. Og det mener jeg er vigtigt, at det er repræsenteret, fordi det er vigtigt med et, med et mangfoldigt mediebillede, hvor der kan være nogle forskellige øh, vinkler på den samme historie. Sådan at læseren, om det så skal være en journalist, eller en skolestor, øh, en elev, eller øh, en studerende, kan, kan prøve at lære at tage stilling til, hvad det egentlig er for nogle informationer, man bliver man bliver konfronteret med. En af de øh, gange, hvor øh, Lektikunder dog for alvor har været på dagsordenen, øh, det har været for, for tre år siden, da Weekendavisen sat fokus på det, med, en, øh, med to stærke, kritiske artikler omkring det. Øh, kan I prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad deres kritik gik ud på, og hvordan I oplevede den? Ja. Altså, Vigandavisens kritik var jo dels rettet mod, øh, mod leksikon, og dels rettet mod øh, de, øh, dem, som anbefalede leksikonet til blandt andet skoleelever. Og kort fortalt, så blev leksikonet jo bare fremstillet som øh, tendentiøst og politisk farvet. Øh, lidt under dække af alligevel, at det ville foregive at være neutralt. Og at, at det så skulle være problematisk for øh, stakkelsene i udvidende skoleelever, at de skulle kunne risikere at blive udsat for den her slags, når de slog op på nettet. Ja, nu så bliver... Nej, det var, det var stort set det. Altså, mm. man kan sige Øh, øh, Viggedavisen havde både en, en, en faglig indgangsspegel, fordi der var nogle forskere, som der var interviewet omkring mm -hmm. bestemte opslag, bl.a. råd-armé-fraktionen, opslaget om råd me fraktionen og opslaget om, øh, om de røde brigader i, i Italien, og som var kritisk over for de, øh, for de opslag. Øh, og det var en berettiget kritik et eller sted, fordi at de opslag, som der lå de var tentative, og det medførte også internt. I, I leksikonen blev der sat et arbejde i gang for at få de opslag øh, revideret, øh, og som jeg sagde tidligere, så øh, Perspektivet om, at, at, eller ønsket om at få øh, en, en pluralisme i de opslag og en mangfoldighed i opslagene, er det ideelle. Og det er ikke alle forfattere, som er i stand til at leve op til det og ryste de her 3 fire, 5 forskellige indgangsvinkler til et, øh, et givet begreb eller til en givende organisation ud af ærmet. Øh, og så i mange tilfælde, altså vi kommer med nogle retningslinjer for, hvordan opslagene de skal skrives, og med nogle forslag til, hvordan de kan forbedres osv. Men i sidste ende så ender vi jo så op med, med opslag, som måske ikke altid lige lever helt op til idealerne om, om øh, mangfoldigheden. Øh, om at kunne præstere, præsentere forskellige øh, og gerne modstridende holdninger til det, til det samme begreb. Og det var vigtigt, vi sådan, altså, også i stand til at slå ned på et par artikler, hvor det ikke gjorde sig gældende. Der er selvfølgelig masser af andre artikler i Liksekonden, hvor det også gør sig gældende, som, som godt kunne forbedres, hvor man godt kunne få en større pluralisme og flere forskellige holdninger ind til de begreber og til de organisationer, som der bliver, som der bliver beskrevet der. Øh, og internt så betød det så, at vi, vi satte på dagsordenen at få azure øh, de her opslag her. Øh, og en af de forfattere, en af de videnskabsfolk, som der faktisk som, som weekendavisen brugte i sin kritik, havde vi også kontakt med for at få hende til at skrive opslaget om, øh, om RAF om, øh, og det er så ikke endnu lykkes personlige årsager for, for hende tid. Det lykkes forhåbentlig inden så længe at få, få en assurføring af, af det opslag igennem. Men den, den anden del af weekendavisens projekt, det var jo det politiske. Fordi det som weekendavisen i bund og grund ønskede, det var at få lukket munden på lexikonet. Øh, og når man nu ikke ligefrem har censur i Danmark, så er det i hvert fald at opnå, at, at der ikke blev linket til det, sådan at, at der ikke var nogen, som der opdagede det. Og derfor så var en af de erklærede dagsordner, som weekend stillede op, det var at få fjernet de henvisninger, som der var til leksikonden fra undervisningsministeriets hjemmeside, fordi det kunne ikke være meningen, at undervisningsministeriet henviste uskyldige skoleelever til et, til et, et så tendensøst projekt, som Weekend-Avisen altså mente, at leksikonden var. Øh, og man kan sige, at det er en, en, en lidt underholdende politisk... Øh, politiske projekter, de, de stiller op, fordi konsekvensen af at lave sådan en artikel, som den som weekendavisen lavede om, om lexikonet, det er blot, at det øger trafikken på lexikonet, fordi der er endnu flere, der går ind for at kigge på lexikonet, hvad sådan det nu er, de skriver der. Og jeg snakkede med den journalisten, der, som havde skrevet artiklen mellem den, den første artikel og den anden artikel, der, og fortalte ham så også, at jeg sådan set var meget godt tilfreds med, at han havde lavet den der artikel, og for det første, fordi han havde sat fokus på nogle artikler, som godt kunne øh, eller som burde afsjordføres øh, Og for det andet, fordi at han havde lavet en masse gratis reklame for, for leksikonet, og det skulle han da have tak for, altså, fordi det var jo fint nok, at der var endnu flere brugere og endnu flere, mm. som, uh, som gik på leksikonet for at, at læse om, hvad det egentlig var, uh, vi skrev. Det projekt... Hvad ja, jeg, det? Ej, det synes jeg ikke var så forfærdeligt sjovt igen, fordi det var jo ikke, ikke det, der havde, havde været formålet for virkelig, weekendavisens side. Mm. Øh, og det siger nu også noget om, at hvis man, hvis man får magthavernes side, og et eller andet sted så mener jeg, at den politiske linje, som weekendavisen dækker, er magthavernes side her i Danmark. Altså det er ikke indvandrernes synsvinkler, som der kommer, til, som der kommer igennem i weekendavisen, eller de undertrykte, eller fagbevægelsen. Eller sådan. Det er magthavernes synsvinkler. Og deres perspektiv med at få lukket munden på lexikonet, Den fik altså den stik modsatte effekt i stedet for, fordi det faktisk bare øgede interessen og øgede, øgede trafikken på leksikonet. Men projektet, som der handlede om at få lukket bunden på os, øh, faldt så også helt fra hinanden i den anden artikel. Fordi den anden artikel interviewede journalisten så Bertel Hårder og refererede til opslaget om Bertel Hårder i leksikonet, der læste op for Bertel Hårder om, hvad der stod i, i leksikonet Bertel Hårder. Hvor til Bertel? som den gode grund bigiater han er, svarede, at det kunne politikken Sørme også have skrevet om ham. Og det, altså, Viggedavisens projekt, det var ikke at få lukket politikken. De ville godt have lukket leksikonen, men når det nu var sådan, at Bertel sagde, at men det, der stod i leksikonen, det kunne han Sørme, sørme også have læst i politikken, der. så faldt det formål sådan lidt ligesom fra hinanden. Der. Så der kom de to artikler i Viggedavisen, og så døde det lidt ud igen. Muligvis også, fordi at weekendavisen heller ikke var interesseret i at give så meget gratis reklame for leksikonet. Noget af det, som, øh, som man kan sige, den her avis øh, der markerer starten på, på leksikonet, fokuserer på, det er, lidt og det er et leksikon. Og det måske også andre, der har oplevet, når de har været inde, at det, det, det er den opfaldelse, folk får. Øh, er leksikonet øh, venstreansat? Nej, altså både ja og nej. Altså, og nej i den forstand, at... at øh, øh, De forfattere, som, som skriver på leksikonet, har en, en politisk stor bredde. Altså det er forfattere, som der, som der spænder fra, øh, fra det radikale venstre over Socialdemokratiet og så ud på, på venstrefløjen. Så påstået, at, at leksikonet alene er skrevet af venstreorganisationer, det er simpelthen noget slutter. Det er mangel på kendskab til, til leksikonet. Øh, og ja, i den forstand, at, at det, som, jeg, som jeg sagde tidligere, så kommer vi altså og siger, at jorden den er rundt i modsætning til dem, som der siger, at jorden den er flad. Altså, at vi er oppositionelle, eller vi har en, en, en anden holdning til mange ting, øh, som vi lægger frem. Og det vil dem, som, der, som kirken for 500 år siden, som mente, at jorden den var flad, De kirker, som der findes rundt omkring i samfundet i dag, de vil selvfølgelig også føle sig provokeret, på samme er måde som, øh... som, som Viggetavisen føler sig provokeret. Altså hvad er det jamen, for nogle øh, kirker, eller hvad er det for nogle emner, hvor I er uenige med den gængse opfattelse? Jamen det kan fx være synen på Irak krigen, det kan være synen på hele flygtninge- og indvandrerdebatten, det kan være synen på racismespørgsmålet, det kan være synen på, hvornår en modstandskamp, øh, et eller andet sted ude i verden, er en legitim modstandskamp, eller om det er terrorisme. Mm. Øh, og det var så et af de punkter, hvor, hvor weekendavisen også slog ned, fordi der er mange organisationer, som er, som er beskrevet i, i leksikonet, hvor hvis du spørger en part, så er det terrororganisationer, hvis du spørger en anden part, så er det befrielsesorganisationer. Et eksempel på det, jamen det er ANC. Altså hvis du, hvis, hvis du tager de hvide syn på ANC i Sydafrika tilbage i 70'erne og 80'erne, så var det ANC, det var en terrororganisation. Og hvis, hvis, hvis du tog de sorte sydafrikanere, eller de sorte afrikanere, eller, eller mange folk i Europa eller i USA, eller sådan, så betragtede de ANC som en, en, en, en modstandsorganisation som en befrielsesorganisation. Og det er blot for at sige, at når man så forskellige folk har forskellige synspunkter på det her, der hvor hvor øh, weekendavisen så slog ned, og hvor vi faktisk havde et ømt punkt, jamen det var i forhold til Rota og Mæfraktion, og i forhold til, til øh, de røde brigader i Italien, fordi de to artikler, som der eksisterede på de to organisationer, et eller andet sted er for ukritiske, og er for ukritiske i, i forhold til at beskrive de overgreb, som de organisationer faktisk har begået. Fordi, altså verden er ikke sort hvid, på samme måde som ANC har begået overgreb i Sydafrika i, i, sin, i sin tid, på samme måde som... Øh, som Vietkong begik vi overgreb i, i under Vietnamkrigen, på samme måde som FNL begik overgreb i, i modstandskampen mod den franske kolonimagt i Algeriet i slutningen af 1950'erne og starten af 1960'erne. På samme måde har RAF og, og Arme, äh, Mifra, har RAF og de røde brigader selvfølgelig også begået overgreb øh, i Tyskland og i, i Italien. Jeg vælger at sætte de her organisationer på, på, på linje med hinanden, altså personligt har jeg en stor distance til, til både RAF og til, til de røde brigader, hvorimod jeg føler en solidaritet over for det, som jeg har opfattet som, som sydafrikanernes legitime modstandskamp mod et, et mindretals styr i, i Så På den måde, så kan man ikke sætte dem side om side, side, side, men weekendavisen slog lige præcis ned på et øppet punkt, som var, at de artikler, som var i leksikonet, var for ukritiske og var for unigancerede, for upluralistiske i deres holdninger til, til RAF og til, til de røde brigader. Men Øh, når det er sagt, altså, så vil jeg stadigvæk holde på, at, at forfatterskaren bag leksikonet har en meget stor bredde og dermed øh, også gør, at man ikke alene kan, kan karakterisere leksikonet som et, et venstreorienteret projekt. Det er et, et projekt, grundlæggende projekt, som repræsenterer en kritisk, videnskab, en kritisk videnskabsforståelse for den herskende videnskab øh, i resten af samfundet. Hvad er det for nogle overvejelser, gør, når jeg skal vælge en forfatter for eksempel at skrive om kvindebevægelsen? Altså, hvorfor er, det, hvorfor er det Brude Dallrup og ikke hendes søster, øh, Ulla Dallrup, som har skrevet den, øh, det opslag? Øh. Og hvorfor er det ikke Bent Jensen, øh, historikeren, der har skrevet om øh, en kolde krig for eksempel? Jamen, det er jo, det er jo fordi, at, at vi øh, har den kritiske indgangsvinkel, og vi har supplementsindgangsvinkel. Det vil sige, hvis det er sådan, at det er forfattere, som vi forvejen er veleksponeret i den offentlige debat, eller veleksponeret i nationalindityperværdien, eller veleksponeret i andre værker, eller sådan, så vi mener, at man er nødt til at komme med nogle andre holdninger også. Til så skal du så godt. Årh, mm. jeg kan lige kramme i bagen. Jeg tror næsten bare skal i dag, Det er jo ellers en god point der, jeg tror lige, jeg skal bede dig om at spole tilbage. Det tager lige to måde fravd. Fra ja. Okay. Hahahaha <laughs> Det er jeg spræk lidt ud. Der er skulle være været rigtig <laughs> Ja, det var en rigtig god pointe, så jeg vil gerne bede dig om at spørge tilbage. Altså hvad er det der, hvad er det, der gør, at, at, at, at I vælger nogen frem for nogen andre? Jamen det er jo, at, at der er nogen forfattere, som er veleksponeret i, i den offentlige debat eller i øh, artikler eller, eller bøger øh, i samfundet i forvejen. Øh, hvis det er sådan, at, at, at det er et tilfælde, og hvis vi samtidig mener, at, at man er nødt til at trække nogle andre aspekter frem, jamen så vil vi gå ud, og så vil vi prøve at, få, at finde nogle andre forfattere til så at, at skrive om de ting. Øh. <tryk> og det gælder, hvis det er sådan det, at er Ben Jensen for eksempel. Ben Jensen han har skrevet om Øh, ja, hans, hans hovedfelt er jo i virkeligheden Sovjetunionen og, og situationen i Sovjetunionen fra, øh, fra revolutionen i 1917 og så frem til, til samrådet. Det er det, hvor han forskningsmæssigt har, har arbejdet mest. Han har i, i virkeligheden ikke arbejdet så meget med den, med den kolde krigen. Hans hovedfelt er Sovjetunionen. Øh, men det har han skrevet en masse om i, i forvejen. Han er veleksponeret i danske tidene, i politikken, i weekendavisen i forvejen. Så hvis vi gerne vil have nogle andre ting frem, Ja, så trækker vi nogle andre forfatter på banen, som Kurt Jakobsen for eksempel, som så kan skrive noget om det. Eller andre forfattere igen. Øh, og når det er sådan, at, at vi får øh, drudet Daller op til at skrive om, om, øh, om kvindebevægelsen, ja, man kunne have fundet andre, som ville være, have været modstandere af kvindebevægelsen, og så ville man have fået nogle helt andre artikler ud af det. Nu mener vi tilfældigvis, fordi vi har den kritiske indgangsvinkel til det, at kvindebevægelsen har betydet vældig meget for at få moderniseret, for at få ført det, Det Dan, gamle Danmark, som, som eksisterede frem til 1950'erne og frem til 1960'erne, får ført det videre, får skabt den ligestilling, eller ført den ligestilling, fordi der er ikke skabt ligestilling i dag, men får accelereret udviklingen i retningen af, af ligestilling. Og det er Drude Dallrup, som, som har været med i rødstrømpebevægelsen og været med i kvindebevægelsen tilbage fra 70'erne, så en meget bedre kandidat til at skrive om end nogen af dem, som, som har været modstander af, af den udvikling, og som stadigvæk er modstander af det i dag. Så I har også nogle, nogle standpunkter og nogle holdninger altså om, hvad der er en god udvikling, og hvad der er en dårlig udvikling for samfundet. Jo jo, men altså samtidig så vil jeg da næsten gå så lang til, at jeg vil sige, at hvis det var sådan, at, at det var vores holdning, som var den herskende holdning på bjerget, så ville vi være nødt til at, at trække Ben Jensen ind for at skrive noget alternativ i stedet for, netop for at få den her pluralisme i det.